Que tal? Benvidos a edición número 36 De A80 Vinilos por Hora Aquí En Radio Filispim A Radio Libre Comunitaria da Terra de Atrasancos que emite dende Ferrol E tamén dende ese podcast Pois pues, que vale para que nos Escoites dende calquera Parte do mundo Imos a abrir o programa eh, Enlazando co Grupo que nos servía para fechar O da edición pasada Mamá Chica no te cree, de mamá, en 1982, no que era o seu segundo álbum Bueno, despois do primeiro, bastante pop Este, pois, pues, con misturas entre pop, así, funky, cousas e arranxos electrónicos Xa que a producción estaba a cargo de Luis Cobos Pois pues, non tivo, precisamente, unha boa crítica Lo menos, pois, pues, nos amantes do pop Eso si sí, sonou moito, moito nas... Emisoras E algunhas delas incluso fixeron gingas publicitarios, eh, gingas promocionais das súas frecuencias. Por exemplo, lembro Radio Cadena Española, a que era considerada como a curma de Radio Nacional de España, un pouco a prima da Radio 3 pois co eh, tempo desaparecida, eh, bueno, no seu lugar se creou en eh, Radio 5, A de 5 da Radio Nacional de España, que logo se reconvertiría a súa vez en Radio 5 Todo Noticias. Bueno, pois, eh, en fin, nesse dial, por resumir un pouco onde podíamos sintonizar antes Radio Cadena Española, pois agora está emitindo Radio 5 Todo Noticias. Bueno, pois, eh, a súa música, os seus sons chegaron a formar parte, digo, de incluso jingles promocionais destas de emisoras. Y esto que ovíamos era a peza que habría precisamente ese segundo álbum de Mamá, titulado así, Mamá tal cual él es 1972, Polidor, o sa digo con moitas críticas e co quimos facer eh, porque además as críticas son propias incluso dele son autocríticas no sentido de que pues, arrepinten un pouco de 13ce deisadoras de Mans aquel momento de produtor eh, Luis Cobos e eh, co paso dos anos pues, chegaron a rescatar todas aquelas maquetas con pouco que que, sí, que hai reflectían o que era o son original non e a iniciativa eh, primiseña do grupo. Así que imos a ouvir un disco un disco compacto editado por Rock Indiana. Uh, logo miraremos en que ano pero bueno, eso que o que fai é poñer de manifesto como era o son original as ideas orixinais de mamá e mo facer precisamente ouvindo esta peza que escoitábamos eh, bueno, pues, tu chica no te cree versión maqueta tal cual a concebiron antes de que chegara Luis Cobo, se a produxera para ese segundo álbum os propios mamá Chica no te cree, bueno, pues oubíamos as dúas versións Primeiro a que se incluíu no seu segundo álbum eh, Titulado así, directamente Mamá, tal cual ele, se editado por Polidor no ano 1982 E despois o que se inclúe no CD recompilatorio Editado por Indiana Rock o Rock Indiana Pois eh, hai algúns anos Vamos a mirar por aquí na, na carátula vale, miramos directo total, directo grabado total, vamos a ver aquí está, no ano 2000 bueno, pues eso, versiones maqueta que reeditou Rock Indiana en disco compacto en ese ano pues de toda prácticamente a produción de, de mamá un pouco para rescatar ese son, pues que les pretendían e que en canto ao disco en canto a producción en vinilo, pues non foi moi afortunada facer agora un experimento sin quitar este CD do lector imos ouvir unha peza que da que nos imos ademais pois ilustrar lendo aquí un comentario que tiramos de la fonoteca.net asinado por Rafa García porriños De o seguinte o seguinte e traducimos a decepción... Reflectese no comentario escrito por José María Granados, o cantante de mamá, para a canción Síguelo, nas notas para o recompilatorio de maquetas da formación editada por Rock Indiana, co título El Show Empieza, las maquetas. Rock Indiana, ano 2000. Síguelo. A canción se chamaba Toca seguir, pero pasaba por ali Luis Cobos e pronto nos atopamos flipando nas discotecas de Ibiza transformouse el logo en reiterativa sintonía dos 40 principais e, probablemente, nunha das causas da separación da banda. Imosalo, seguidas, misturadas, primera a versión tal cual a concebiron eles, rescatada posteriormente por rock indiana, e, despois, a versión tal cual foi incluída en 1982, álbum homónimo e coa de Luis Cobos. dicaba esa proba, ¿no? que vos eh a todos e todas para escoitar a primeira versión maqueta que recuperou un rock indiana das cancións míticas dos 80 de mamá, nesa peza que, bueno, no principio se iba a chamar toca seguir, pero que, bueno, cando se grabou o disco, pasou por Ali Luis Cobos, ademais de producir todo o cotarro, pues lle cambiou o nome, e quedou en síguelo. E obíamos eso, versión original, eh, tal cual foi concebida en, ma en versión maqueta, e despois a versión definitiva xa eh, publicada en, en disco a vinilo, claro, no ano 1980, 82. Agora íamos a esquitar unha curiosidade, esa que mamá posou un grupo así, pois un pouco de culto, no para a do pop do estado español, e moitos deles tamén grupetes de todas as épocas, por exemplo, este que íamos ouvir dos 90 que responden ao nome de Happy Losers, é dicir os felices perdedores. No seu momento fixeron unha versión dunha peza de mamá, no álbum Homenaje a Nova Ola Estatal. A revista Rock Indiana acompaña ese número pois pues, da primavera do ano 1998, un disco compacto recopilatorio de bandas dos 90 facendo versións de pezas de grupetes da nova ola de dos primeiros 80. Bueno, pues aquí están os Happy Losers, os felices perdedores facendo esta versión dos mamados 80 Y en concreto desta de peza titulada Un nuevo color. Un vacío sin querer los cuentos del loco de atar En la enciclopedia del bar El niño malo no perdió La costumbre de buscar Mezclando tintas de impresión En dos días ya pintó en su mundito soñado con el color deseado, pero la lluvia destiñó el tono de tu ansiedad. color versión Happy Losers peza original de mamá. Bueno, os mamá grabaron esta peza originalmente en 1982 para Polidor y os Happy Losers, os felices perdedores, esta banda así si power pop, pois eh, gravaron esta peza en 19... 1997 para o recopilatorio de Rock Indiana que levaba por título... Mm, sí, Nueva Ola Española. <ríe> bueno, ímos a ouvir unha peza máis deste de álbum. Repetimos, Nueva Ola Española, un recompilatorio de bandas 290, editado por Rock Indiana, pues máis ou menos nese ano, 1997 eh de outra banda máis dos 80. Bueno, pois pues aquí temos ese grupos dos 90 facendo versións de grupo dos, dos 80, un poquiño así en plan, pois pues, un rollo guai, ¿no? Eh, eh amizade seracional, que se di. Bueno, pois pues aquí temos a unha banda que se chama nos 90 Mal Consejo facendo unha versión dunha banda dos 80, Metadona de Pistones. al Consejo, una banda de Castellón a mediados dos años 90 haciendo pleitesía a una banda dos 80 Pistones, los Pistones, que grabaron por primera vez esta peza, pues en un Maxi, titulado Voces así haciendo un poco de memoria, otra vez que estuve viendo, pues, metasó a música a cara a tu lado, disco original de este CD que tenemos aquí, en versión original que vos estamos poniendo pues, eh É certo, certamente este este disco compacto eh, eh, compacto <risa> Acompañaba a un fanzine A un fanzine que non era outra cosa Que unha guía esencial de la nueva ola española E naqueles mediados dos anos 90 era guai Porque por entón pues, a cosa de internet eh, Como que aínda non estaba así moi presente Nos fogares normais do mundo mundial E entón pues para a xente así que nos molaba música e ampliar un pouco coñecementos ou descubrir cousas novas e mesmo lembranzas guais dos oitenta pois nos viña de maravilla o esa guía que está, se non lembro mal, así organizada alfabéticamente e, bueno, pues, me acuerdo incluso que se desmembraba todo teña moi mala encuadernación e non por aí e verá que facerlle un amaño algún día bueno, pois eso, para coleccionistas si cadra igual a a vedes por aí en algunha feria destas de, de, de colección Acompañando o CD, isa, triunfades plenamente. Repetimos, eh, guía esencial de la nova ola española, rock indiana, que eh, nun número de o ano 1998, en concreto, relativo a inverno-primavera 98, pois pues incluía, ademais, este disco compacto con versión dos grupos dos 90 de bandas dos 80. Imos a escutar, xa que estamos, a versión original Que gravaron los pistones no ano 1983 De esta peza, de Metadona Bueno, a peza en cuestión xa fora incluída nun maxi anterior Pero neste primeiro LP volven a recuperarla Fa unha nova versión que satisfai aos fans Porque como logo veremos Y comentaremos por pues, forma parte un poco así de las canciones míticas ¿no? de 2.80 y dos propios pistones. Bueno, pues aquí están los pistones 1983, versión original de Metadona. versión original de Metalona incluido no álbum persecución de los pistones citado por MR cuando ya fue este celo absorbido por Ariola no, no 1983 bueno de los pistones é fácil atopar cosas reeditadas en disco compacto, afortunadamente. Por exemplo, teño aquí diante eh, a serie dedicada eh, a los pistones de Lo Mejor de la Edad de Oro del Pop Español. bueno pues Este CD, editado por BMG España, pues, eh, ten un recompilatorio de cosas fabulosas de los pistones. E tamén o propio disco, el primeiro LP de los pistones, Persecución, da que tirábamos esta peza, Pues está reeditado en disco compacto en BMG Ariola así que, bueno, pues mmm, estamos de norabúa neste este caso falavantes así de referencias que podíamos utilizar para ampliar información e ¿no? intensidad de canto que estamos a poñer y efectivamente una en la lafonoteca.net topamos unha referencia de novo de Rafa García Purriños e cantos pistones e o respecto de esto que rematamos de ouvir Comenta o que segue. Eh, digo o seguinte. Para empezar, recuperase para este primeiro álbum de Los Piestones dúas das mellores cancións do que constituía o seu repertoria ate o momento. As sensacionais Nadie que gaña en contundencia, especialmente polos teclados introducidos, e unha revisada metadona que mellora notablemente A xa de por sí brillantísima versión original Os arranxos de guitarra, a línea de baixo, os teclados, os tibillo e os coros Todo cambia a mellor Convertindose non só na súa canción máis emblemática e favorita dos fans do grupo Senón non a das mellores cancións do pop español dos 80. Bueno, hai que ademais subliñar que este disco en concreto este álbum que un dos mejores según todos los críticos coinciden de esta banda repetimos persecución de los Pitones Pistones editado por Ariola y MR no solo 1983 estaba producido por Ariel Roth nada más y nada menos o pues hay toda una garantía ¿no? de, de pop rock de calidad para esta banda con sorises muy power pops e que realmente vos recomendamos e que pois pues, aínda vos estades introducindo neste fantástico mundo das músicas, así oito enteras eh, en geral da música pop de toda a vida. Volvemos ao recopilatorio de Rock Indiana. Bueno, pues aquí nos atopamos agora a unha banda dos 90 que se chaman os eh Feedbacks, hm? ¿Mm? banda dos 90 de Oviedo en concreto da localidade asturiana de Mieres bueno, pues este grupo para este recompilatorio da rock indiana dos 90 realizou esta versión dunha banda moi guai, moi mod moi pop que xa sonou aquí en ose momento, como foron Los Elegantes pois ximos con eles, aquí están os feedbacks dende Mieres facendo esta versión de Me Debo Marchar de Los Elegantes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 miedo volverer a perder y por esos suecos Unha banda de Mieres Asturias, 90 que gravaron esta peza, esta versión de Me Debo Marchar Original de Los Elegantes, novembro do ano 1997 Bueno, repetimos eh, Esto está incluído no eh, especial Inverno Primavera do ano 98 da revista rock Indiana Bueno, editaron un fanzine e incluiron nel Pues un CD recompilatorio de bandas 290 que hacían pleitesía a banda 280 íbamos a escuchar la versión original que grabaron precisamente Los Elegantes eh, bueno pues eh, la pieza original fue publicada no single Me Debo Marchar debe, debe de ser un dos primeros singles realmente de Los Elegantes editado por runner records noando en 1982 bueno pues aquí están <risa> versión original de Me Debo Marchar, editada por Los Elegantes Noano 1982, exactamente un record runner, un celo norteamericano, una curiosidad. ¿eh? Bueno, esta banda que ve un poquillo así de amán de Javier Teisidor, eh, pues un dos almas mater de un dos grupos mod por excelencia el rock, claro, también nuestro no español, ahí finales de los 70, primeros 80, mermelada. Bueno, pues os subintes deste programa a 80 vinilos por hora, xa estaredes máis que informadas e informados. Ben, imos a esquitar máis cousas, realmente nos está dando bastante xogo este recopilatorio dos 90 de rock indiana de Versiós. Por exemplo, aquí temos a unha banda de San Fernando de Cádiz Bueno, que se chamaban, ou se siguen chamando, non sei, Los Grandes, isto gravaron en 1997, no mes de novembro, e nos fan esta versión dunha peza dos extraordinarios, e sempre míticos madrileños, Los Modelos, que se chamaba que se chama En Primer Plano. Los Grandes de San Fernando de Cádiz en 1997 facendo esta versión de en primer plano de una banda que se llamaban Los Modelos Bueno, Los Modelos grabaron esta canción, bueno, publicaron originalmente no mini LP titulado Los Modelos, que fue editado por M.R. Ariola no salo no ano 1983 realmente o disco é póstumo porque esta banda en vida únicamente incluiu algún que outro tema, algunha outra peza nalgún que outro recompilatorio, en concreto do propio selo MR. Algún deles asimítico eo eh, titulado Maqueteas. E bueno, pues, eh, o que fixo eh, algunha xente, pois pues, amante do, do grupo, entre eles pois pues, Paco Martín, un dos ideólogos de MR, foi pues, recuperar todas esas pezas que ficaram aí sin, sin gravar de los modelos era maquetas y así tal cual, sin ningún tipo de reunión do grupo en remasterización posterior, pois as inclouviu nun un disco, nun mini LP que se titulaba así tal cual. Los modelos, repetimos 1983 editado por MR Ariola. Bueno, hai que dicir tamén que aquí a fortuna nos acompaña de novo y recientemente foi reeditado todo ese material recientemente ¿eh? después de tantos anos do ano 1983 resulta que alguien se le ocurre reeditar no ano 2010 afortunadamente todo ese repertorio é máis cousas inéditas en directo e tal de los modelos bueno pues benvido -se esa esa iniciativa e vamos aquí a publicitarlo un pouco porque está ben bueno pues o disco compacto se titula en primer plano los modelos y bueno pues hai todas as maquetas do grupo todas as grandes pezas do grupo e incluso algunha cousa reaza en directo. Ben, pois pues, como ven sendo habitual neste xogo que nos estamos a marcaros aquí, eh, coas versións dos grupos dos 90 e as versións orixinais dos 80, ímos ouvir a versión orixinal de los modelos de precisamente esa peza. 1982 en primer plano, los modelos. la versión original de En Primer Plano editada por los modelos no sé lo M.R. Ariola no ano 1983 bueno estamos ahí a piques de rematar el programa, vamos a ir fechando despediéndonos eh, lembrar que en la selección musical comentarios, ha sudado por supuesto por todos esos blogs tan fabulosos que nos asudan programa tras programa y que nomeamos aquí así como na realización técnica estivo o pequeno monstruo. A semana que ven volveremos a estar aquí, nesta sintonía de Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol e tamén dende ese podcast dende o que nos escoitas. E sabemos que son moitas e moitos o que os fan. Así que, benvidas, benvidos a todos. E non deixedes de participar, deixando comentarios, peticións de músicas para incluso pues, reflexións ou anotacións, ao que pues, se poda comentar aquí nos si sitios habituais. Non noso blog www.pequenosmonstrous monstros en galego .blogspot.com Mesmo tamén podedes escribir a oitentavinilos todo xunto con letra oitentavinilos arroba gmail.com Imos deisarvos a que estamos Cunha peza máis desas míticas De los modelos 1983 MR Ariola Los modelos E esta xa clásica Las gafas negras Gracias pola vosa atención Ate o próximo programa Bienvenidos. Es un programa de la productora imaginaria Divertimento para esta radio.